«Остання промоція, браття», – пішов далі Антосіо з чаркою в руках. «Вибачайте, що подорів трохи. По чим же молодий вік згадаємо? По інспекторських штуках? По професорській лайці? По ректорськім гуку чи по архірейській грьозьбі? Тільки й нашого, що докупи зійдемось та награємось ще й підгулявши». «На селах, пан-браття, за плугом та за ціпом та за злиднями все відлетить. Дай же нам, Боже, благополучно діждати кінця курсу та ще й тоді зійтись. Ой, гоя-гоя, в останній раз!» «Дай, Боже, щасливо!» – гукнули решта. Антось з цим вихилив чарку, а решта на віват йому різонули на всі інструменти. Пішла чарка з рук в руки, віват за віватом. А ніч не стоїть, іде, не оглядається, бо час не жде на нас. Іде ніч, гуляють хлопці, а по небі місяць пливе: То за хмару заховається, то визерне, то знов заховається, мов сором'язлива дівчина рукавом закривається. По горах ще шуміло від вчорашнього дощу, і скали сріблом сяяли проти місяця, що з горами і зовсім небом купався у смотричі, гойдаючись по хвилях. Хвилі хлюпаються у беріг, плескіт чутий, луна розходиться, і, мов би, сміх та регіт обзивається. А в скалах куниці кричать «М'явучать!» Минула ніч, що й не оглянулись, і сонечко підхопилось, та так привітно поглядає на сполосканий город, з землі від пари де, по горах, як брильянти самоцвітні, крапками роса бренить та миготить. Сказав би, весна, якби де співочу птицю чути, а то хіба горобці чергикають, літаючи понад смотричем, та де-не-де -де ворона каркне. Минула ніч, і друга не забарилась. Прийшли хлопці в клас, приходить інспектор і давай вилічувати, хто був, хто пив, хто грав. І каже, або самі сключаєтесь, або посключаємо. Ще ж списків не відсилали. На цю мову встає Антосьо та й каже, «Та що це ви видумали?» «Доки вам тих навушників слухати, а нам терпіти через них. Годі вже. Ходім, браття, до ректора. Скажемо, що отець-інспектор лізе в очі, як туман, що через його виплотків-доносчиків нам про світу нема». Ректор і інспектор у семінаріях звичаєм жиють, як кіти з собакою. То треба тільки вміти, щоб з їх сварки користати. Семинаристів вже не вчити на ті штуки, от і знявся весь клас богослов'я мовчки, й рушили до порога. Куди ви. гукнув інспектор. Годі вже нам терпіти, озвавсь Люборацький. Вже сте в'їлись нам до живих печінок. Люборацький почав той, ти за всіх говориш, за все й відповідатимеш. Бунтуєш других, а на тобі все покотиться. Та ні Антосьо, ні решта, що йшли з класа, то за тупотнею, то за чим другим не чули, що говорив інспектор, і висотались з класа. Остав стільки інспектор та доносчики. «Правду ти доносив?» – питає інспектор Робусинського. «Правду, отець інспектор, тільки не видавайте мене», – каже Робусинський. «Ні, коли на те пішло, то мусиш доказувати. Ви ж ніколи цього не потребували, то й тепер хай так обійдеться». Не знаю, каже інспектор, і став ходити вздовж класа, а ті сотаються з семінарії. Куди ви питає філософ, всунувши голову в двері. До ректора реве Богослов і лише плечима здвигне. Чого до ректора? Семінарія, бачте, замотеличилась. Треба підчистити. Донощики з радістю підхопив філософ, а богослов з подібною міною відкаже Еге. «Гей, господа, донощиків сключатимуть», – гукнув філософ у своїм класі. Заревла філософія, забуркотіла й подала в риторику. І ця озвалась. Радіють всі, хіба той мовчав, в кого сумління шамряло, бо трясся, що й йому, каже, доведеться. А інспектор вийшов з богословії, ходить по сінцях та бороду гризе та гонить на коліна винного й невинного, аби злість зігнати. Недовго ректор держав у себе суплікаторів, а все ж професори посходились, та ніхто не знав, що сказав ректор. А він, про все довідавшись, відпустив богословів, а сам, як не слід, за ними пішов у правління. Затопотіли богослови, сіяться мийдучі, а професори питають, що це? Та ходили скаржитись ректорові на інспектора доножчиків. Були такі, що усміхнулись, та й такі знайшлись, послали довідатись, що сказав ректор. Управління пішов, кажуть, за чим? Не знаю. Це діялось в дев'ятій годині, а як по десятій задзвонили на перемінку, входить письмоводитель у богословію і гука «Робусинський! вправління, візьмеш свидетельство. Панове. Проводи! гукнув Люборацький. Загуркотала богослов'я, стали в дві лави від стола до порога й кричать: Вон, прісна душа, вон! А Робусинський лиш оком виблискує. Хто дужчий, під пахви його гукнув хтось. Відділились з гурту два, що й ведмедя побороли б, зближаються до Робусинського, й один на вуха, другий за чуба, та й витягли з-за парти й повели нога за ногою між лавами самою серединою. Що зробить Робусинський ступінь, то його трах-трах по шияці. Що другий ступінь зробить, то й знов два ошейники візьме. Втік би або вихитрував, та за вуха держать цупко, і чупаш тріщить. Так випровадили донощика аж до порога, що за кожним ступенем брав по парі ошейників, а там ті два, що вели, дали ще по одному, що аж носом запоров у сінці. Тут стояли вже готові філософи і підхопили його знов у дві лави. Робусинський думав відстрахати. Глянув з погордою і гукнув – «Зась, свинота!» Філософи обізвались сміхом та раба Божого за руки. Плюнув Робусинський в очі тим, що схопили його, і ще гірше роздратував. От хтось і гукнув – «Браття, ще й плюйте!» За цим словом рушили й кожен в шию, та ще й в очі плюне. Опльованого, обгидженого філософи подали Реторові. Між цими велетнів не знайшлось, то філософи прислужились. Повели її через нижче пльондро, де була риторика і друге отділення філософії. Ретори – то ще якби і дітвора. Ці вже не били, а штовхали, щіпали, шарпали, як те цуценя, кусь та й утекло. Так випровадили донощика аж за класи, засвистали, закишкали і розійшлись по своїх місцях, і кожен поніс у серці несказанну радість, і кожен хвалився. Як я йому, то ніхто так, а я, я ось, який дивись, аж кулак червоний. Ніч усю семінарія торжествувала, бо збули синка, а котрі зостались, то притихли, як жаби перед дощем, ні крюкне». Оставсь інспектор як на льоду, а Люборацький нажив у йому непримиренного ворога. Не спрашує його інспектор, не говорить до його, а в відомостях марає та й марає, і архереєві наговорив на його сім міхів-горіхів. До вакації опинивсь Антось аж в кінці второго розряду, та був ще й той же ректор, що він і каже «Чорт його бери, хіба я задля розряду вчусь?» Заколотнечую то, що Антося не гаразд розвідувався, чого то приїздили люди з солодьків, а опісля, за що то ти моху затаскали в монастир та ще й на дев'ять місяців. А Орися з того очетилась, наче вдовицею. Слава Богу, що так сталося, сказала мати, випровадивши зятя заборота. «Прейма синяки, позходять на твоїм тілі. Орися зітхнула на цю мову, а слова немає. Їй і сумно було, і весело, і жаль, і радісно. Такий у голові не зміщається, а не те, щоб його одним словом вимовити. Все пішло на другий лад після Тимохи. І в тій хаті, де тільки бились та плакали, знов веселенько стало. Вже ніхто не чув грізного покрику Тимохи, а всі ласкаве слово пані матки Люборацької, як і в щасливу добу. Незабаром Орися похорошіла, як ягідка, ходила, як зірочка, покачувалась, як квіточка. «Господи, господи!» – заговорила мати, дивлячись на її красу. «Господи, господи!» Покійні та Туню розказували було, з якихось книжок вичитували, що в пеклі душа висмажиться, вишквариться, що вже й муки до неї не пристають. Тоді й виймуть її з вогню, викинуть на вітер, обвіє нещасливу, і вона знов відійде, тіла набереться та краси. От тоді й знов у жар її. Як дивлюсь на тебе, моя донечко, то так і згадаю пекельні душі, бо й з тобою так. Заскрілась була, замліла, що вже й болі не чула. Думалось, що і так нічого. Тоді дали трохи ульги, визволили з пекла, віджилась, краси набралась, щоб шкулькіше було, як пекло вернеться. Боже, Боже, почала Орися крізь сльози, або його прийми з цього світа, або мені віку вкороти. Е, доню, звалась мати, не роби цього. Покійні татуньо розказують було, все з якихось книжок вичитували, що женські душі скакатимуть у пекло, як іскри з кременя від доброго кресала. Он що, остерігайся, всі напасті з Божої волі, не дарма читають, вінчаючи, муж глава жени». Може, ти за батька покутаєш, або на самій тяжкий гріх лежить, то Бог і карає на сім світі, щоб на тім у пекло не засудити. Та чи ж є пекло гірше, як з ним жити, промовила Орися, і покотились сльози, як горох. Синок її фоня і собі в сльози. Орися його гамує, а стара каже. В письмі святім написано, що там буде плач і скрежить зубов. І таке, що й в голову не забродило, й на серці не заходило. Перетерпівши до кінця, додала хрестючись, спасен буде". Орися засміялась, а далі аж зареготалась. Мати подумала, що з нею, та й каже, смієшся, донечко, а воно стотне, так в письмі святім написано. І покійні татуню так же було розказують. То я, мамуньо, не з вас узвалася Орися, то я згадала ту бабу, що плакала серед села, як почула в церкві, що на тім світі буде плач і скрежет зубов. Чим же я, каже, скреготатиму, коли в мене не то зуба жоднісінького пенька нема? Хоч би тобі один насміх остався. «Старай собі», – засміялась. А Антосьо саме тоді сидів собі в кам'янці, надушився та згадував свою галочку і радів з другими, що збулись Робусинського, а далі почав молитись. «О «Господи милосердний, – каже, – вже поміг Єси мені збути Робусинського, поможиш іще збутись із семінарії». Доки житиму, дякуватиму, ти, любов, і свобода, прости ж і мене, зведи мене, нового Ізраїля, з цього нового Єгипта. «Потопи цих нових фараонів в тих сльозах! Господи милосердний, що вони вицідили з очей вдовчих та сирітських, батьківських та материнських, і не тайно серед ночі, а явно! Боже мій милостивий, нащо ти держиш на світі оцих по закону беззаконня творящих?» Глава восьма Другий рік минав після цього, як по косовиці на півдорозі від Кам'янця до гайсина тюпали конята в подертій бричці. Хитавсь собі у старім брелі, пуховім, полатаннім, старий панотець, а вітер розчисував його лискучу сріблом білу бороду. Встряг старий в солому по самі пахви, вона спинається, дубала стає. Смітить по дорозі. А йому трохи молодшому за світ, хоч коза з вовком вінчайся. Дяк ньокає та пугою поводить. Тонка ж була, хоч ячмінь молодий, а понотець куняє. Стукнуло колесо на ямку, а старий носом у коліну, аж бриль на очі насунувся. Із очей сльози покотились, та й зашавкав. Вражого сина ямка, натовк носа, що ще посиніє чого доброго, і помацується за ніздрі та поглядає на пальці, чи не йде кров з носа. За такою роботою продрухався, глянув по боках, а там збіжжа шелестіло. далі синів ліс по горах та перегірках, а попереду, на другій горі, щось дибало. Старий і не додивлявся, бо знав, що не добачить». Було вже близько полудня, як догнали проїжджачі того прохожого. йшов він, як видно, здалеку, бо вже борода таки добре стернею вросла. На плечах йому якась одежина суконна, чорна з сірою підшивкою і невеличкий вузлик. На собі мав шаровари в клітки і жилетку якусь рябомизу, на голові кашкет добрий. З себе був така машкара, що якби змалювати, то чи повірив би хто, щоб на світі могла бути така людина? Лиця шрамуваті, на однім оці більмо, борода кубками росте, по носом також борозни та межі, ще й жовноватий до всього. Оце був Робусинський. На силу, скінчивши курс, він добрався до якогось дядька, а там чи ті проводи обізвались чи що – Обсіли його жовни, що й подавлявся мало не два роки. А це вже йшов з кам'янця, взявши білет на женитву, щоб попом стати. Поздоровкавшись, почав старий збрички. «Чи не семинарист?» – питає. «Ні», – вже, відказав той. «Але був?» – був. «Чи далеко Бог провадить?» «До Браславля». «Чи в саме Браславля чи поблизу?» «Поблизу», – відказав той. Через годинку часу панотцевим коням було скількома пудами тяжче, бо й Росолинський їхав. «Що ж ти, синашою, сирота, чи так безталанний? Сирота! А ще довго лямку терти? Вже дотер! Себто вже кончивши. Посоромивсь Робусинський признатись, той каже, «Ось білет на женитву, вже на попа!» «Торка!» – гукнув старий Надяка. Хай і кобилки знають, що кончившого везуть. Хльоснув дяк, конята шарпнули, і бричка хутче покотилась. І таки добре, бо згори було. «Ге!» – почав далі старий. «То твоїй матері вже можна заспівати богослова родшою. Ге! А думаєш, женитись?» – додав. «Не як же й попом станеш?» А я дівчат таких знаю, таких, а якою ти хочеш, хазяйки багатої, гарної, розумної, чи щоб все разом? Найлучше якби все разом, а пройма, коли б гарна й багата. Добре синашу загадуєш. А на себе ж ти дивився? Та ти, голубчику, такий мерзкий вдався, що й свята з неба не полюбить, хоч їй вже й не треба хлопця. Кліпнув оком Робусинський і мовчить. Та зажарившись, ще поганший став, а старий поглянув на його і шавкав. «Ти ж небоже, не гнівайся, а бігме такий єсть вдався, що аж фе, гидко і спогадати. На те я, каже Робусинський, хлопець, щоб на красу не зважали. Твоя правда озвав старий, а наші попи так, хоч квач, то вкмач. Та я берусь сватати, а не знаю, як звати молодого». І Патій Робусинський, каже той, ну, пане Робусинський, почав панотець, так поїдемо сватитись, га? Та й мення ж, бо маєш, додав, клапатий-клапатий. Коли б ще сліпий та жовнуватий, то й малювати не треба б. Проте женитись поїдем, а я гарну тобі дівчину за хустку виміняю. І таких, і інаких розмовах проїхали вони і день, і другий. Старий не пустив Робусинського до дядька, а взяв до себе. І вже вибрались за бухи, і теплик минули. Чимало лісів переїздили вони, а оце в'їздили в, в страшний-страшенний, в Бутову. Дуби аж небо підпирають, липи порозростались, кленина, чорноклен, берест, грабина, низом ліщина, свидина, городовина і всяке дрібне дерево, аж любо оком глянути. По дорозі від Теплика до Кам'янок є поперечний яр і повздовжій видолинок. Там яром річка текла, тим видолинкам дорога йшла, там гуляли гайдамаки і була гайдамацька криниця. Тепер там лани і проміжпашні пні чорніють, та де-де дубки літорослі, або старі голінасті. Витяли пани ліс, вода висохла, і від річки рівчак зостався, а від криниці й сліду нема. Юсе дуби, кривундяча, обчимхані, що гілля на вершку, мов шапка над рючку. Хто б догадався за літ тридцять назад, що в Бутові не буде де від сонця сховатись, що в Бутові не буде кілка на заколесник. А так воно сталося. Тоді вже тяли Бутову як оце старий їхав зі своїм молодим. Вбираючись в гущавину, де саме холодом повіяло, панотець каже, тут треба коні попасти, та й самі покачаємось в траві. Звернув дяк з дороги і стали під липою. Поки дяк коні, то розпріг, то попутав, а панотець відійшов трохи набік і розпростерся на траві. Робусинський собі ліг недалечке, виставив грудницю, щоб провіяло. «А знаєш, синашу, що я тобі скажу?» – почав панотець розмову. «А що?» – питає Робосинський. «Я їсти хочу». «І я не від того». «То ходім та води нап'ємось», – каже панотець. «Тут близесенько чудо не криниця. Гайдамацька зветься. Ходімо звався Робосинський.